10. unitatea. Ah, auzo berria. Meñat, azkenean Zabalbidera joango zara bizitzera? Pentsatzen ari naiz. zaizu gustatzen auzoa? Gustatu bai, baina ez hain erosoan niretzat. Lanera joateko trena hartu behar dut eta tren geltokia urruti dago. Autobusa har dezakezu? Bai, baina ez dago bain beste autobus eta ez dago bain ondo komunikatuta. Etxeak beintzat merkeagoak dira eta auzoa lasaia da. Ez pentsa, ez dira, inmerkeak. merkeak? Alokairuak 600 euro eta 700 euro artean daude. Asteburuetan gazteak botilloia ja egiten dute eta zarata handia ateratzen dute auzoan. Ez ta, hein lasaia? Bai, bai. Eta gainera ez dago hein beste zerbitzu. Osasun zentrorik ere ez dago. Orduan zara Zabalbidera joango, ez da? Ez, ez naiz Zabalbidera joango. Iturri bide auzoan begiratuko dut. Oso ondo, ni turri hurbil uzotik urbilbizinaiz.